אנחנו פותחים עם איזושהי תקלה קטנה, אבל אנחנו ננסה מיד לתקן אותה. ובינתיים נגיד שלום. ובינתיים אנחנו אה, נגיד שלום. ו... ככה פותחים, כן. משהו כאן בווליום לא היה בסדר, הצלחנו לתקן אותו. אנחנו פותחים עם אדג נחש, והם אומרים אין לאיפה לנסות, מה זה חשוב? והמיקרופון שלך לא היה פתוח בכלל, למה את לא אומרת כלום? אה... מתחילים בתקלות, זאת אומרת, התחלנו, היו לנו שתי תקלות, אנחנו מחכים לתקלה השלישית, ואז נדע שהכול, מכאן הכל זורם. אתם מאזינים לצחוק בשתיים ברדיו כסם 106 FM, וכאן באולפן, אמירה, ואני, ודותן. ודג נחש ברקע, אין אז אין יאללה שניסע, יאללה, שאני יאללה, סוף. די התכופף, היו תקופות אני הייתי מתקרנף, על הפער מרוקם כוסות את הגרון שוטף, עז'ן שואף נושב בשיערה, נומר את היום מריח, כמו מאפרה, עוקב רע, מסע לכל חוש, מכור לעז'ן ולטישטל, וראש כאלה מתארים לגוף כמו פוטיק, האמת שהתרשמתי אז אני קוזר מדביק, שם לו לא דורן סטיקר צא למכון, רץ על הטיילת לא מחפש היגיון שוטה שקט בגיל שקש בעצבים קרות בעונה לא יכולים עמת תזונה וליצור כזה לאפה אצל עצב השכונה איפה אני ואיפה ביתה אין פלאטה ריבועים אני רואה רק בבלטה יורד ליוגה ונוגה וזה קשה לאללה אני הכלב שבבירושי לא נאמר את אז אנחנו אה, נסענו, כן? בהחלט. אה, ככה. לפני... בוא נגיד שאם אנחנו כבר, כבר בנסיעה, אז אה, יש סרט שחלק גדול ממנו מתרחש בנסיעה. זה אמריקן גרפיטי. כן. והסרט הזה יצא למסכים. השבוע לפני 47 שנה, כן? בואי נזכיר שזה אחד הסרטים הראשונים של ג'ורג' לוקאס כבמאי לפני סטאר uh, וורז, ואחד הסרטים הראשונים של הריסון פורד, גם כן לפני סטאר וורז, ואחד הסרטים הראשונים של ריצ'ר דרייפוס. קיצור, היו שם הרבה שחקנים טובים. עכשיו, הסרט הזה מתרחש ב-1962, הפסקול שלו מורכב משירים. בשנות ה-60 המוקדמות, וסוף שנות ה-50, והפסקול הזה היה מאוד מצליח. הוא... כנראה בצדק. בצדק, גם הסרט. הסרט נחשב לאחד הרווחיים ביותר, כי התקציב שלו היה קצת יותר משלושת רבעי מיליון דולר, דולר, והוא הכניס בספורט 110 מיליון דולר. יפה. זה מה שנקרא תשואה יפה <ש> על <ש> ההשקעה. <ש> אני לא אז... כל כך זוכרת על מה הוא, אבל אני זוכרת שראיתי אותו. כן, אז זו הזדמנות בשביל, בשבילנו לחפש את הסרט ולהיזכר. להיזכר, כן. אבל בינתיים, ועד שנעשה את זה, אז נשמע לפחות שני שירים מתוך הפסקול, והנה הראשון שכולנו מכירים. זה הפיצויים המקוריים? זה הפיצויים המקוריים משנות החמישים ואילך. וזה Little darling של הcoasters. לא, יש לה דיימנדס. מה פתאום קורסת דיימנדס? וזה השיר אחד מתוך הפסקול, ועכשיו אנחנו נשמע עוד שיר, ואת קודם אם מדובר בביצועים מקוריים. מקוריים. למרות אז... שלחלק מהשירים, אני מניחה, יש כאלה שיש להם כמה וכמה ביצועים. אל, הנה, למשל, השיר הזה, שמיד נשמע, כעבור כמה שנים, מיום הקלטתו, נגיד ככה, הוא היה להיט ב-59, משהו כזה, אז כעבור חמש, שש שנים, באנגליה להקת הסרצ'רס עשתה מזה להיט עוד יותר גדול, אבל זה הביצוע המקורי של להקת הקלוברס, ואתם uh, מוזמנים uh, להצטרף. אתם מכירים את זה. love potion number nine I told her that I was a flop with chicks I've been this way since 1956 she looked at my palm and she made a magic sign she said what you need is love pushing number nine she bent down He said, I'm gonna mix it up right here in the sink It smelled like turpentine, it looked like India ink I held my nose, I closed my eyes, I took a drink I didn't know it was a day or a night I started kissing everything in sight But when I kissed a cop at 34th and Vine He broke my little bottle of love potion number nine אבל כשאני קיסט את הקו ב-30-40 קוויין, הוא פרוק מי ליטל פארק, Love potion number 9, Love, number love. love number nine, הביצוע המקורי, ואמריקן גרפיטי הוא לא הסרט היחיד שחוגג יום הולדת. נזכיר סרט נוסף, ש השבוע, אם לא הוא לא, 55 שנה, help של הביטלס, 55 שנה להקרנת הבכורה בארצות הברית. ריצ'רד לסטר ביים את הסרט הזה, הסרט הזה הופק בתקציב של בערך מיליון דולר, הוא הכניס פחות או יותר פי עשרה, אז 55 שנה ל- help, ומה אני אגיד לכם, זה מרגיש כאילו הלילה הקודם... Shut up. before אלה היו הביטלס מתוך help. ועכשיו אנחנו נעבור לשיר שנעמי שמר כתבה. והביצוע הראשון שלו היה ב-1963 בתוכנית של להקת הנחל. עכשיו, בשנות ה-70 הקליטו אותו מחדש הזוג הנשוי והמזמר נשוי אז. אפרים ואסתר שמיר, שגם הם היו בלהקת הנחל, אם כי במחזורים שונים. השיר הזה נקרא מחבואים, אבל הוא מוכר גם בתור חפש אותי, חפשי אותי. ו... אנחנו לא אומרים כלום, אבל אם מישהו מחפש איזשהו הקשר אקטואלי לחפש אותי, חפשי אותי, זה על אחריותו של המאזין, מאזינה בלבד. <חפשי אותי> חפשי <אח> אותי, <אח> אידיוטי, שבח, עשה, עשה, בועם ליבו של גדרל. חפשי <אח> אותי, <אח> במשחקי המאפגלים, נמאס לי לשחק לחור. חפשי אותי, ואחרי שתמצא, נלך ביחד לאיבוד. נלך ביחד חזרנו אליכם. איזה אחלה שיר, איזה, ביצ... איזה עיבוד יפה. ו... וביצוע מקסים. אפרופו שירים שאנחנו מבקשים מכם, רבותיי, גבירותיי ורובותיי המאזינים, והמאז... רגע, רגע, רגע, קודם כל, קודם, נגיד שאפרופו... חפש, okay. חפשי אותי, ושירים שלא צריך לדבר יותר מדי על המשמעות שלהם, אז הנה עוד שיר כזה, שבאמת, כל... כל מילה מיותרת? לא. אם מישהו מחפש משמעות, אז על אחריותו של המאזין, מאזינה בלבד, זה אילי גורליצקי. וזה נקרא אני מצפצף. צפצופנים. אני מבחין לחול ביתך ומשתגע לראותך ויש לי מכונית של ספורט אם לא תרדי אכתוב רבות איזה רפורט, איזה רפורט. בארץ עוד קוראים ניסים, וכך חיסקתי כרטיסים. כבר מאוחר, אך אין דבר נופה, נופה, נופה בואי כבר. אני מצפצף לך, אני מצפצף לך, אז למה את מצפצפת עליי? AND THIS <laughs> BED A hafta And that's <laughs> it A TSP That's it I call לך, אני מצפצף לך, אז למה את מצפצפת עליי? רושך מציץ מן החלון, אבל מעבר לבילון ראיתי מי שהוא מוכר זה מוישה, באחורייתה על פצצה. ממש, זו את? לא ייתכן. אופה, אופה, מקסידנט. אני שאלה טובה, למה את מצפצפת על הבחור כל כך שרמנטי כמו אילי גורליצקי? אני מודה שלא הכרתי את השיר הזה. האמת, גם אני לא. אבל את השיר הבא, שגם בו אילי גורליצקי... משתתף. משתתף, את מכירה בעבוע, כמו שאומרים. בואו נשמע. אך ברור שלא ימות אם עד היום עודנו חי, אם הוא חי. אף על פי שגולגל דום לאפלטינה כמו אוצר, כמו אוצר. ובדמו יש רסיסים של רימונים מטווח קצר, טווח קצר. אל נא ידידי, תבקו את עמיחי, זה תמיד מוקדם מדי. חי לנצח, עמיחי, עמיחי. מילטרון יצא פצוע, קצת יותר, או קצת פחות, קצת פחות. אך יצא מזה מורווח כי התחתן עם האחות, האחות. ובאצבע הגליל חטף כדור רחף ידו, כף ידו. תפקידו מעזה להחליל, הוא מנגן בלי סולבדו, סולבדו. אנא ידידיי, תבקעו את עמיחי, זה תמיד הוא חי לנצח, עמיחי,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 אל תה ידידי, תמכו את עמיחי, זה תביטו גם בידי. חי לנצח עמיחי, עמיחי. עכשיו זה מתוך סרט של מיכה שגריר מ-1966 שנקרא סיירים. לא בדיוק מתאים לצחוק בשתיים, זה דרמה. כן, אני באמת הרמתי פה גבה. אבל יש סיבה. והיא? והיא, אה, בסרט הזה, וגם שרו, שיחקו וגם שרו, אה, ליאור ייני, אילי גורליצקי שהזכרנו, שחקן בשם אלי כהן, שנעלם אה, מאז, וזאב רווח. השיר נקרא עמיחי. כן. אין עמיחי בסרט, אין דמות כזאת. אהה. אבל מה זה משנה? לא משנה, השיר כשלעצמו הוא יפה. וזאב רווח, ב... יום שבת יהיה בן 80. מזל טוב. מזל טוב מאוד. אז נשמע אותי. זאב, זאב רווח שר פה? זאב רווח שר פה. אי אפשר לטעות בקול שלו כאן. בשנה לפני סיירים, okay. זאב רווח השתתב בשלאגר הענק של הקאמרי, אוצלי גוצלי. אה, אחלה. הוא שיחק שם את המלך. יפה. וחוץ ו... מזה שהוא משתתף כמובן ב... בשיר הפתיחה, בוקר טוב, אז יש שיר נוסף, שבו שר איתו יוסי גראבר, שהוא שר הארמון, והשיר הזה אה, נקרא שיר העצה, מתוך עוצלי גוצלי ומזל טוב. מזל טוב ענקי לזאב רווח. הנה, שיר העצה. כפר זנביון לפני יומיים, נולד חמור בן זנבתיים. הלא אסור או להרשות, להזדנב בשני זנבות. לכל חמור בדרך קבע, כמה זנבות נותן הטבע. זנב אחד. וזנבתיים. רק לחמור חמורותיים. אה <אח> אה <אח> אה <אח> <אח> <אח> <אח> יש כאן שמץ סכנה, לפתחונה של המדינה, כמעט שלא, אם לא ידרוש, אותו זנב להיות לראש. ובכן קשר, אבל לשמור כל הזנבות רק מאחור, הלאה. אז לילה משמלך רם, הולך הסהר ונפגם, ואם זה ככה יתפתח, תהיו לילינו בלי ירח. וזה משפיע על העם, כמעט שלא מלכי הרם, אבל אומרים באין ירח, קשה לכלב הנובע, והכלבים בלי נביכה. מה בצבם לממלכה? הו, הו, הו, הו, לשלוח חללית למעלה לבדק הירח, הלאה. אתמול ברפת אין לך ראש, נולדה עגלה שאין לה ראש, וזה מפריע לה להיות. ברא כיתר הפרות, לא אדרבה וכבר שמעו, איך היא גואה אפילו מו. מי ראש? ובכן באיזה אופן, המו יוצא לה, יוצא דופן, וזה מזיק לממלכה, לא ביותר כך היא ככה. ובכן קשה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כמעט שלא, ובכן קשר שילחו בשמי אלפי ברכות, עם רבע זוז, או קצת פחות. זה הקסם של אה... אוצלי, גוצלי. בהחלט, לא סתם זה רץ היום. זאת אומרת, היום לא כי אין uh, הצגות והתיאטראות מושבתים, אבל... התכוונת, היום באופן כללי. היום באופן כללי. באופן מטאפורי. אבל אנחנו בהחלט מקווים שעולם, שעולם התרבות יחזור לפעול וכמה שיותר מהר. כן, אני מקווה מאוד. אה, לא אה, קשה לגלות אופטימיות במצב הקיים, אבל אנחנו בעד. אנחנו בעד. ואנחנו אופטימיים. במגבלות הנדרשות. ברור. נדרשות. טוב, הגיע הזמן ל... תוכניתנו האהובה, זהו זה. ואם כבר זהו זה... ותודה שמתוכנית לתוכנית יותר ויותר נשכניים וחדים ומצחיקים. אין שום ספק בזה. ומתוך זהו זה, אחד הפרקים האחרונים, או הפרק האחרון בכלל, הנה אבי קושניר, כביבי, במסיבת עיתונאים, לא כל כך עונה על השאלה בעניין הצוללות. זהו זה. אם כן, צופים יקרים, אנחנו ממתינים למסיבת עיתונאים של ראש הממשלה. יש לנו מספר שאלות נוקבות בנושא אחד מסוים, שעושה רושם שנתניהו מתחמק ממנו בעקביות. הנה הוא מגיע. סליחה, אדוני... כן, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, ראשי מערכת הביטחון לדורותיהם מתעקשים... שהצוללות זאת אולי הפרשייה הביטחונית החמורה ביותר מאז קום המדינה. מהי תגובתך לפרסומים אלה? אין לנו שום שאיפה להקדים את הבחירות. סליחה, לא, לא שאלתי על הבחירות. אם כבר אתה מזכיר את הבחירות, אז כחול לבן מובילה לבחירות בעניין הסירוב שלה, הלא מובן, יש לומר, לאשר תקציב חד שנתי שהוא חשוב מעין כמוהו. סליחה, כבודו, אני, אני, אני, אנחנו שאלנו על הצוללות. תשאל את בני גנץ, הוא מוביל לבחירות, ואני... אדוני ראש הממשלה, ברשותך, בוא נחזור לנושא הצוללות. אמר? צוללות. צוללות? אדוני ראש הממשלה, צוללות. צוללות בטריות. צוללות כמו דוח. מה שאתם מדברים. תנסו להיות יותר ברורים. אדוני ראש הממשלה, בוא תחזור אחריי. צול... צול... צול... ל... ל... לא. צוללות. שלמה ארצי? שלמה ארצי. תגיד לי אתה. אתה אמרת שלמה ארצי. אתה רגע אמרת שלמה ארצי. כן, בתגובה. למה אנחנו מדברים על שלמה ארצי? למה זה? הוא זמר מצוין, עם שירים מצוינים, אם כי אני לא מבין למה הוא רלוונטי לנושא. הלאה, נדבר. שאלה הבאה. אולי נעזוב את נושא הצוללות, אז בוא נדבר על הבן. בן ארצי. כן. בן ארצי הוא גם זמר נהדר, וכותב שירים יפייפים. אני מאוד אוהב את המוזיקה שלו. חבל שאני צריך ללכת, יש לי תקציב לא להעביר. אני אהיה עוד הרב חובר כשאהיה גדול. ולא אחרת, זה עובד. לא, ולא אחרת. מצחיק, מצחיק. מצחיק כמה שזה עצוב, ולהפך. כן. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר יום הולדת שמח. למי? אנחנו כבר אמרנו לזאב רווח, שיהיה אבל הוא לא היחיד, כי אנטוניו בנדרס, מחר הוא בן 60. הוא כבר בן 60? לא נראה. האמת, לא ראיתי אותו מזמן, אז אני לא יודעת להגיד לך. אה, זה תירוץ. תגידי, לא נראה, מה זה משנה? לא בסדר, לא נראה. לא נראה. טוב, אז... אז euh, מזל טוב. מזל טוב לאנטוניו בנדרס. אתה זוכרת שבשבוע שעבר אנחנו שמענו אותו שר שיר מתוך אביטה. זוכרת. כי אנטוניו בנדרס הוא גם, יש לו קול, בכלל לא, לא, לא, לא רע. רע. כן. והנה, כדוגמה, נשמע אותו עכשיו בשיר שהוא שר בשרק 2, יחד עם אדי מרפי. עכשיו, אדי מרפי היה שם חמור. כן. ואנטוניו בנדרס היה חתול במגפיים. שמתחיל ו... בתור, איך נגיד, רוצח שכיר, אבל גומר בתור בחור טוב, או חתול טוב. אז חתול במגפיים קרה. קרה, או הכל קרה. כל... לחתיכות, כן. הוא שר. כן, הוא שר. הוא שר שיר של ריקי מרטין. לימינא וידא לוקה. עימדי מנופי. Donkey. Put some donkey, y'all. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. Here we go! She's into new sensations, new kicks in the kind of light. She's got a new addiction For every day and night She'll make you take your clothes off And go dancing in the rain Ooh. She'll make you live her crazy life But she'll take away your pain mm -hmm. Like a bullet יופי, אה? בהחלט לגמרי. אז uh, בואי נשמע עוד uh, אנטוניו בנדרס. למה לבד, לא? אתה uh, בלבד, זה מתוך uh, סרט uh, שנקרא דספרדו, שם הוא משחק uh, איזה לוחם צדק כזה, שמחביא את הנשק שלו ונרתיק הגיטרה, mm -hmm. וכמו שהוא יודע לראות... הוא גם יודע לנגן. ולשיר, יפה. דספרדו. רמיון רדוק, מגוסטה לא מחור. המוחר אס בנו מפעל, תניאל דינרו, נאל עמור. כינתי אנדוי מי קוויו, פור לסיירה יום אבוי. תססטריה סיללונה יס מדיסן דום דבוי. איי איי איי איי, איי איי מי אמור. איי מי מורא לה ומי קורסון. מגוסטתו קר גיטרה, מגוסטה קנטר אלסון, מריאצי מהקומפניה קוואן לא קנטו מקנסיון, מגוסטתו מרמיס קופס, אגוורדיאן טסל לא מכור, תמיינל טקילה מלאנקו קונסוסה לדסבור, איי איי איי איי איי מהמוער, איי ממורדה ומקורסון מגוסטה קמטרסון, אל מריאצ'י מהקומפניה קוונדו קמטו מקנסיון. מגוסטה תומר מסקופס, אגואר ריאנטס לא מחור. תמיינל, טקילה בלנקו, קונסוסל לדסבור. איי איי איי איי, איי איי במור. איי מי מורנה למיקורסון. איי איי איי איי, איי במור. איי מי מורנה למיקורסון. יפה. יפה מאוד, אנתוניו לנדרס. ועלה בדעתי, כן. כמו שאומרים, שכבר המון זמן לא שמענו את הגשש החיוור באיזה מערכון טוב. נכון. זה מערכון שמסתדר לנו עם העובדה שמנסים למצוא מרפא לקורונה, כן? הזמינו פרויקטור ו ועובדים על חיסון.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 חכם מימון ראש וראשון לכל רופאי ירושלים עיר הקודש, אמן. ברוך הבא. שלום. ידידי כאח מה שם כבודו? בוחצ'בסקי. אין דבר. מצוות? על יד. פתח תקווה. אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי. כמה עולה הכיסא היום? לירה, רבע שעה. לא צריך, ושתי. <laughs> מי זאת הוושתי הזאת? <laughs> זאת אשתי. <laughs> לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים, ושתי. <laughs> <laughs> תשתה קפה? בכמה הקפה? שמונים גרוש. <laughs> <laughs> נשתה בפתח <בבית חתי> תקווה. <laughs> לפי רצון כבודו. מים אין. אה, במה העניין? חכם <laughs> <laughs>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 מה אגיד לך חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בן שושני הבכי? זה משפט מאחוזי מאוד. חוח צחוק בן ש... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי? מה לא עשינו חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אף ורק פסוליה שבועיים אמרנו לעצמנו מוכרח להיות בן אדם רציני. לא עזה. לא עזה. תתאר בלבך חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים. עלובי החיים. כן, אמרנו מוכרח הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב. מה זה, בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו עשרים, שלושים מלקות לחות עם יבש? לא. כבר כל השכונה עשתה ממנו פיתה, אמרו מלקות אחות ויבשות ולא עזר כלום. מה דעתך שנשבור עליו איזה סיפולוקס? גם לא. לא, לא, לא, לא נראה לי עניין חכמי מוניה, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והפתחים ובאמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר. לא. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים ועליב כמו חתן זה קשה, קשה אז מה נעשה? קודם כל תיקח שני לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין ותוסיף עוד שבע בגלל שהעניין מסובך לא, חכם אתה אל לא תעשה אותי עצוב בן כל מיני חוד עצוב מהיסוד גם אני עצוב, פוחדשבסקי עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחדשבסקי ומה זה שבע לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מעב ישירו בכי? אבל לא צריך הרבה חכמים, ותעשה אותו עצוב, בנינינים. אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים. יופי. גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא אתבהל. איך אני דוד שלו אם אני מימון והוא פוחד ש... כן, בסדר, בפתח תקווה הכל עובר. טוב, תשים עוד שני לירות בשביל הקרבה פתאומית. אני יכול לעשות. ותכניס אותו פה תכף ומייד, נראה אותו עלינו. אבל לא בכוח. אתה كمم! هي علي كمم جي علي! طاق! احنا! احنا! احنا! يفي محشمو! إليجنت! بين بورات بوحات <حج> شمزكي! <تصفيق> שמחת המשפחה. דומה לגיניי. מה שלומך, נע? וואלה, ברוך השם, יום יום דוד. איך המצב רוח? תראה לפי הבקבוק. איך הראש? תראה לפי האוזניים. ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד. בשביל מה היד? זה בשביל לראות את שבילי החיים בקו. תראה לו יד עוד? יד שנייה.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 גם כן, אני לא ארבה בבית. והרי אסון שהגיע זה עתה. הפועל פתח יידרדרו לליגה ב. יידרדרו, אני מכבי! וגם כן מכבי יידרדרו לליגה ב. זה לא קורה ציונה. גם כן מכבי ציונה יידרדרו לאותו מקום. הם לא יכולים להידרדר לליגה בי למה? הם בליגה אמרתי לך, בלתי עציב. תראה לי את הלשון. בשביל מה הייתה לשון? זה תכסיס הודי. הודי, תראה לו. תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון? אורגינל, אורגינל. ראיתי. מה? ראיתי בית חרושת ענקי לסרדינים. של מי? שלך, עמור. לא. אני לא צריך בית חרושת לסרדינים טוב. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, הרבה נכסים, הרבה דאגים. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד. טוב, איך יבוא קיוסק בלשון? הוא אין לו קיוסק. אמרתי שיהיה, שיהיה. יאללה, אבל איך אין לי קייסאוז? איך יהיה לי קייסא? גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה. אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אסטלציה. מי אתה? יבחוש בן שלולי, מקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה, שבו הגוכבים בכבודם ובעצמם, הם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא? חכם מימון, אתה התחרפנת. מספר נעלי חמאל. אני, אין לי נעליים. אין לי נעליים. הוא ילבשה בחליפות זמש. זמש אביך. הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו. אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יאוו. אני לא בבקשה, עצוב. 200 פונק בשביל הטיפול. 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה 70. על זה אומרים קלאסי. לגמרי, לגמרי. כן. טוב, את זוכרת שבשנות ה-90 הייתה להקת בנות שנקראה חמסה. זוכרת משהו אתה כזה ב... את חייב לעמוד עלי. כן, כן, זוכרת. אז מתברר שהם התאחדו מחדש, ואפילו הוסיפו חברה חדשה בלהקה, ואם יש חברה הם... חדשה, אז יש גם שיר עכשיו חדש. עכשיו הם שש, הם לא חמש. הם חמש, כי יכול להיות שהם היו ארבע. אני לא יודע, אני לא עד כדי כך מתמחה בנושא החמסה הזאת. אוקיי. אבל יש להם שיר חדש. השיר הזה נקרא... אינתי חייתי. שזה אם אני מבין נכון, את החיים שלי, חיים שלי. הנה, יאללה. חמסה. חמסה, חמסה על כולכם. התמימות הזאת הממכרת כשחשבתי שאני נשארת כאן כרוב בוא תגיד מילים שבורות מפלסטיק כל העושר שתמיד חיפשתי כל הזמן הזה ולא העסתי לאף כל פינה בלב הפכה לזולה, משחקים כאלה מעשו לך, חלומות גדולים שנהרסו בך עד הסוף. לא ידעת שיש מילים כמו מים, השתגעת וזה הרגש נורמלי, כשהלכת הייתי בה כי לי לאהוב. תן לי סיבה היה תיא, זה להקת חמסה החדשה, חמסה, חמסה, חמסה עליהם ועל כולנו. לא, בהחלט. לא מזיק. טוב, אנחנו... אנחנו סיימנו, הת... הגענו הת... לסופה... התאמיני, התאמיני, הגענו לסופה של עוד תוכנית של... זמן רץ כשנהנים. הזמן רץ כשנהנים. אז קודם כול נגיד תודה לדותן הטכנאי. בהחלט, ותודה לך. ותודה לך. ותודה לכם שהאזנתם. בוודאי. ואנחנו נסיים uh, עם uh, גידי גוב, גידי גוב זה תמיד טוב. אוי, oh, יצא לך חרוז. יצא לי חרוז. 100% שיצא לי חרוז. <אח> uh, אנחנו נסיים עם גידי גוב. מתוך לילה גוב מארח שלומי שבת, והם שרים ביחד שיר של הגשש החיוור ששמענו קודם במערכון, שהוא במקור בכלל שיר איטלקי, שנקרא מרוצלה, אבל בגרסה שלהם זה היה... מה הוא עושה לה? שיהיה לכם אחלה שבוע. והנה גידיגוב, שלומי שבת, ואיתם אנחנו מסיימים את התוכנית. עד השבוע הבא. עד השבוע הבא, אז תחזרו אלינו. ביום. אנחנו נחזור אליכם. בראשון הבא, ועד אז שיהיה לכם שבוע נהדר, ותשמעו על הבריאות. ביי. כמו לגיטרה היא תגיד, יש לה שיער כמו קצר, יש לה את כל היתר, אך מתברר באיחור, שיש לה גם בחור. עצמו כל כך סברון